Beno, abi aztetik behin bezala, eh, askapenako kidea den fakun daukagu telefonaren bestaldean, arratsaldean fakun. Arratxaldean, Mikel. Eta gaurkoan ere, bain bat kortu ekartzen dizkiguzu, alde batetik eh, askapenak antolatzen dituen brigadak, eta beste hainbat kontu ere bai, eh, brigadekin hasiko gera, ez da? Bai, e, duela, duela bilia bete edo, e, hemen, e, e, esparru honetan komentatu, komentatu benuen e, brigaden kampanya izen emateko EPEA zabalduzela, eta da torren igandean, hain zuzen ere, ba, bueno, EPEA itxiko da, eta, eta horregatik e, interesgarria iruditu zait, komentatzea, berri bide, azken txampa honetan, bultzada emateko nahien, E, baldin badago baten bat e, ke, ba, brigadetan parte hartzekoazmoarekin ba, ondino e, lekua duela, e, brigada kbilddua azk, azkapena da brigada kbilddu azkapena bid elektronikora email bat baino ez ezzu bida, e, egin bidali behar eta eta hortik aurrera gurekin harremanetan jarri eta eta itorrdu bat jarriko genu eta eta, bueno, e, eta, eta ondoaaldu. E, komendatzea, bueno, gure azkapenaren brigadak lan hilduetan banatuta daudela, daudela, esperientzia konkretuetan eta herri e, konkretuetan e, bizitzeko eta gero e, joan eta etorriko elkartasunezko zubio horretan, bai ango esperientzia hemen izlatzeko eta hemen gorralitatea, Hano e, herrietan ango herri erri, mugmennduarekin konpartitual izateko balan hildotan, ez da eh, memoria historikoa, demokrazia parte hartzaia, eh, eh, jatorrizko herriak, eh, eta la, la, alternativa sozioproduktivoak a dividerse eh, bueno alternativa pues socio productivo eh, de tan eh móvilvil dutava venezuela ne argent argentina oso casu ad divide interés garria ditugu venezuelan lantegui socialista en casúa ha quedó cooperativa socialista en casúan eh argentina en lantegui berres cura tua garren urteco crisi gogorra, corralto eh, garai, hartán eh aimbate taiimbate languille que noraiscia en gratus sirren ba eh jabeek utzi zuten utzi zituzten lantegiak eh soldatak oraindu barik eta bar eta eta azken batean eh, nola ondoan jo eta langileek eh, suspertu egin dute euren lantokia euren bizimodua eta haiek zuten lan egiteko modua lan egiteko era eta eta holan sortu ziren eh bueno berreun baino gehiago dauden lantegi berreskuratua kexa Eta, eta brigadako zaukerintezgarria dira, e, bertatik, bertara, e, olako esperientxek ikusteko ezagutzeko, hangoa mm, realitatea, ba, lehenengo eskutik ezagutzeko, eta, eta azken batean, Europa zarkitu honetatik, ba, askotan petentzen dugu, bueno, beste, beste planon gaudela, baina, baina realitateak egunero irakusten digu, ba, Gero tan antzekotasun gehiago daudela, Bidez Argentino Dula la de la Marurtevisi andako eh gordinarekin, gorriña, ba, zer ikusia antia daudela inbate kasuetan eta eta horregatik, bueno, ba hemen irtenbideak e, bultzatzeko, hemen alternativa sortzeko eta eskaintzeko eta eta gure, borroka honetan ba tres nagusiago izateko oso garrantzitsua da herrien eh, esperientzia herri mugimenduen esperientziak eh, nola egiten dute aurre ze, zenbal gauzak zakasmatu edo edo mai gainen jarri dituzten adibidez eh, memoria historikoarena eta sta uruguaien eta argentinian eh, oso divide garbiak ditugu impunitateren kontrako borroketan hainbat eh, bueno, mugimenduak herritarrak eritar, Eta, eta horregatik ez da dinot. hori esperientzia konkretuak, gero jatorrizko horriak, ba, nola ez, ez da, Bolivia, Chiapas, Bolibia, Txapaz, Zajara, Palestina, e, oso errealitate ba, interesgarriak eta azken batean bidaiatzeak. Ja, e, ematen badigu, ez da, oso esperientzia aberazgarria aldin bada, E, olako lekuak olako jendea Eta olako esperintziak ezagutzea Benetan e, Bizitza osoan ahaztuko ez aigun gauza bat da Eta eta Ekarten e, ba, Bai pertsona bai kolektibo ba, oso ozo integrarria dela Eta horregatik e, e, Luzatzen diegu enxuleri eta gazte horeri ba, e, e, Brigadetan Azkapenaren brigadetan parte hartzeko kera Eta eta bertan atera itezken, ikazken Ikazken ik, ik, ik, ikasten prozesu personal batean hainbat eta hainbat hain kontu e, zenbatu zeinä direla kontatu zeinä direla baina baina horrak ba, koitsak e, brigadaetan parte hartu duen edonork badaki badaki zehazten duan ez mm -hmm. eta aipatuko dugu berriz eh, brigada@askapena.org zeren orainikan eh, badaude lekuak eh, bajuteko brigada brigada horietan, ez da Bai, bai, hori bai, xe, igandere arte, e, ba, aukera dauka, daukala e, joan nahi duenak, ba, helbido horretara idatzi, eta, eta gurekin harremanetan jauzik. Mm -hmm. Beste kontu batzuk ere bai, ekartzen dizkigu zu gaurkoan, e, BDS-aren inguruan e, itzein barri guzu beste artean. Bai, bai, azte honetan, bueno, osintenzoa izango da, grego horoko rean parte aktiboa hartuko dugula, e, milaka eta milaka herritarrek bezala, Baina, justu etzi, eh, hostiralean, eh, marchoak hogeita marrean eh, BDS eguna, oda, israeli boikote egiteko naziarteko eguna, eh, boikotezin bertziok eta zigorrak eh, izan nahi du BDS, eta, eta bueno, konzentrazioak ba, concentrazio, izango dira, pankartak, eta eh, dakigunez, gaztaizen izango da konzentrazio bat, ekomendatzea mm, asko eta eskuari eskuari Palestina zareak multatu e, duen kanpaina es jolastu Palestina renza palcontarekin barruan ba, hainbat denden aurrean eta hainbat e, interpelazioa egin dira ba aldeko e, elkartasun eskomesua eta ekintzak eta kasu konkretu bat e, imaginarium e, hostal denda handi handia dugu eta gazteisen konkretuki ostiralean izango da concentrazio bat, Salatseko e, bertan Israel Goftailuak saltsen direla eta eta bueno, ba, BDS ba, boikot kampainiarekin bat e, egiten duen guztiok ba kontsientizatzen berdugula, eh ezugula, eh e, e, sindala e, Israeldik etorritako ezer e, erosi, Erozi behar, e, eta, eta holan, jostaldu e, ko, edo komertzioen artean inosente horren bidez, Israelek zuritzen duela bere ortegia, eta, eta ez duela erantzuten, eta e, zertiko komunitateak eskatzen duena, e, konkretuki, Palestina erren e, zapalkuntza etengabe dela, eta, eta bueno, gure begian horrean tamalez gure ohiko komunikabietan e, ba, bi lau, sei palestinaren eriotzaren heriotzaren er, ba berriak alaldbizteak ezaukaku leku, leku handirik eta eta hori da bultzatu bar duguna konkretuuki konkretuki, konkretuki e, bueno, gaztetzen izango da imaginario den aurrean baina baina bueno, gombitesatztzen diogu e edo onori ba e bere herrietan edo bere auzoetan, ba bai kartelen bidez, bakarte bide pegatien bidez edo, edo al, al, al moduan, ba egoera zalatu eta eta ostiralean, ba Israel Israelen boikotaren aldeko aldarriak zabaltzeko izan. Mm -hmm. Eta horko kolaborazio honekin amaitzeko Argentinara eramanbargaituzu. Bai, Argentinan konkretuki, bueno, eh Eh, eh, badakigu estatu kolpea zer, zer presupozatun duen, mila beratzi gunda irurogeita maseian, estatu kolpeo doltsua eh, burutu, burutu zuten militarrek, gogeita eh, mar mila anai arreba dezagertu, eta eta hori da gogoratu dutena joan den eh, larun batean de argentina. Eh, eh le, o martxoako 24 eh, milaka eta milaka herritarrek parte zuten eh Buenos Airesen bertan ziren bi manifestazioetan bi manifestazioa izan dira bueno alde batetik eh eh ba, batetan eh, de Kirchner gobernuarekin bat egiten diren egiten eh, duten hainbat eh, eh, eh era guerrilla de Eta, eta beste batean ezkertiar edo, edo gobernuarekin bat ez, ez datozen e, e, eragilegituta, baina azken batean biemanifestazioak e, batekin dute impunitatearen kontrako aldarri horretan. Gogoratu behar dugun Argentinako e, kasua oso, oso garantitua da e, e, ulertzeko, impunitatearen kontrako borroka ulertzeko Eh, azken batean eh herri mugimendu esker eta etengabeko urteko urteo, urteroko manifestazioak eta, eta lan, lan, lan gogorraren ostean ba, ba bueno, lortuzela militarrak eta euren konpliziak epaitzea gaur egun 200 baino gehiago dira tortura kasuetan de dezager, sagerpen kasuetan eta eta eraiketan partezu diren militar poliziak eta eta zibil batzuk ere bai eh gartzeleratuak dirala, eta eta bueno ondinio geratz eunda e, ka dira e, kalean libre daudenak eta eta gaur egungo egungo erronka bat zer da aldarrika tzusena Buenos Airesen zen zene potere ekonomikoa, haur da militarrek eh e, e, eginduten zarrazki aurrera e, egin alizateko se ba, lagunza económico y san suté se monopolio empresa andí complístate ah está está bueno aarguiidago aguiidago va dividese for e loma negra o da cementera andi bate eh, casúa mira vos esa muchua que divide ese foro eh, coche en empresa andy andy andían va. Ba, Eh, bertako eh, Bertako delegatuak de Sagartokiantz soilik eh, eskertiarrak edo edo asambleetan kritikoak izateadatik, esta. Orduan eh 30.000 la anai arreba de baina baina hoietako asko asko asko ba Auzo Lantegi edo Herri eh, Auzo Xumen leg accident go parte atzeeri ak aktiboak accidentak eta represioa e, e, orokora izan zen, e, bertan Jokuan zegoen e, beste Argentina bat eraikitzea beste e, eredu ekonomikoa eredu soziala eta hori izan zen, egin zuzen e, militarrek lehenengo lerroan egin zutena baina atzean bazen poter ekonomiko oso garrantzitsua eh hori burutualizateko buru eta eta hori da gaur egun Argentinan impunitate zurekin e, dagoen sektorea eta badaukagu adibide garbia Clarín e, gehien gehienzaltzen den egunkaria ba bere zuzendariak e, bueno, be, zuzendaria e, epaitzeko prozesua zabaligradola dagoela, e, bi bi bi ume e, ilegalki adoptat xagatik eta eta bueno eh sus zu, moandia graude ba bi ume hoiek o, gaur egun 40 urteko e, gizon emakumeak direnak, ba bere haiek <coughs> desagertu desagertuen seme e, alabak direla eta eta bueno or, ikusten dugu gaur egun poter ekonomikoak eta potere judizialak batzetan ez dela iristen ere mugustitara, baina salatzeko kasu hori eta inbat gehiago, eta gogoratzea ondino, egun daka, batzuk diote bosteun, zeireun, badirela, e, nortasun gabeko, neskamutillak, e, ba, e, lapurtuak izan zirenak, e, o, gaur egun, e, e, e, edo zein, e, e, militar polizia edo, Edo enpreseio konlicezi baten eskuan daudennak eta eta hori da e, memoriaren aldeko borroka e, argentien garrantzitsua da eta eta belaun ledi batetu e, baten zauriak isten asteko ba, e, e, baldintza e, naggususia, ezta pasatu gar izan ziren hogei urtez honako garrepen txikiak lortu alizateko, baina baina horrea doa borroka eta eta eta bueno epaiketak e, izango dira asko e, urte honetan eta eta bueno ba azken batean azken batean e, ondino dezklasifikatu gabe paper asko eta asko eta asko daude hor atzean eta eta hori da herriak e, herriak eskatzen duen ezta egia e, Egia, e, aitorpena eta, eta errebindikazioa, eta errebindikatu, ba, erail, erail eta ezagertu zizkibuten anaia rebak ba, militanteak zirela, e, erri, erri, erri berri bat eraikina izotela, Argentinaren alde izotela lan eta borroka, eta amestu dutena, ba, erri de horrein batean, eta... eta eta horregatik horregatik erail erakatu eta dezagertu e, zituztela. Orduan hmm. e, bueno, aipatsekoa da aipatsekoa da izan diren manifestazioak, baina aipatsekoa da e, egune edo giza eskudenaldeko e, mugimenduak aurrez ematen duena, hijos, e, hijos eh e, e, hijo dira bueno, ba ez dezagertuen seme e, seme labak, hoiek e, gulan gorra egiten dute aguzotan batez ere zalatzeko torturatzailak eta eta errepresiorekin zer ikusi izan zutenek eta eta bueno ba, ba, beste, beste urte bat, baina baina urteko urte urteoso lana, lanaren lanarene emaitza da Joan denaren bateko manifestazioa Fagunba mi esker kontu guzti hoiek gure ekartzagatik beste behin ere eta horrengolan arte Hurrengo bai, astea soilik komendatzea hartu eh, za eartu site e eh, igeldoko donastiko igeldoko kultur etxean eh, konkretuki eh, brigada eh, inguruko hitzaldia izango dela martxoako 31an larunbatean arratsaldiko zeikerditan nahi naiduen alduenak ba hurbildu dezala, igeldoko kultur etxean larunba datorren la larunbatean arratsaldiko zeikerditan brigadak Os ongi fakoun ba mi esker beste beine ere. Ba, telefonoaren bestaldean gure Greziako korrespontxala daukagu, Juan Etxenike, arratxaldeon. Arratxaldeon, bai. Eta gaurkoan, bai, bai, Greziara bai, bai. goaz, e, ba, bertako azken gertakariak esautzeraz, e, egoera pilpilian omen dago, ez, Juan? Bai, horreko igandean, aizu zen, nibi zena izen herrian, girurodita sortzi gazte, atxilotuak izan ziren, kalearen erdian manifestan, Ba, era erapaketsuan e, burutzen ari zirelarik, eta egun horretan igandean e, Grecia osoan irureun pertsona txilotuak izan ziren. E, urtero bezala, martxoaren hogeita bostean, Greziak bere independentzia eguna ospatzen du. Eta e, ba, bertan borrokatu zutenak, e, Turkiaren aurka borrokatu zutenak gogoratzeko, erriz-erriz, ba, eh erresituanaren eta ikasle desfileak kantolatzen dira eta iragarri zegoen e, zenbat e, iritartalde e, jakina politikariak egongo zirela ba, e, nola no labaite ezena batean ba e, desfilea ikuste joko zirela protesta egitera bai zen e, ba neurri basatiak e, pairatzen ari delako grezia grezia horrita Eta hori dela eta herritarrak e, ba gogoki protesta zera ba, topo egin zuten horma e, batekin poliziak eraikitako horma batekin eta oso egoera tensoak egon ziren Jaliarrian hiru atxilotu egon ziren goizean haien artean jubilatu bat ikasuna bat eta irakasle bat eta jendea ba juntzen ekartasuna irakustera ba komisaldegira eta komisaldegitik askatu zituztenean ba, herrian bertan manifestazio paketxua gintzuten baina bertan topatu zuten, esperot zuten sorpresa bat esan e, dizuen bezala, orain hautezkunde garaian gaude eta mugimendu fascistak bere pozizioa kartu dituzte krisi garaian eta bertan zegoen bajania herriaren txar e, ba, krisia alderdiko alderriko gidea, e, autalaia Eta taberna batean eserita egon eta altsatu egin zen, eta esan zienen manifestatzen ari ziren ehuneko e, inguruko laggun izan ziren hemendik pasatzen bazarete suratuko zaituztete eta erakutsi zuen pistola bat auukala. Egoera oso pensoa eta jarraian bah, jendea nolabait, e, nolabaiteko borrokaetan hasi aurretik polizia hor zeren guztiak atxilotu eta izalde gira zantzitun eta lau ordu atxiki zitu atxilotuak baita ere ama lau urt etako neskagazteak eta bueno, panik ondia bizi zandu zen ezkenean etzen ezer larri jagertatu egoera oso pilpilean dago herri guztietan eta hori nabaritzen da hautezkundea eta ba, hilaretet bat zalta benean E, ez Eztakit eh, gazte horiek eh, askatu dituzten edo preso jarretzen du bai, duten? Denak, de, denak askatuak izan ziren gaueko amabik arte. Jendea komisaldegian egon zen azken gaztea eh, eh, askatu arte. Eh, Bizasik ere egon ziren polizie, komisaldegi erdien barroan, eta haien haiena nola bukatu zen, baina eh, oso egoera larrilea izan zen eta nik aukere izan dut itxegiteko ba bertan barruan egon zen meska batekin eta poliziaren tratua ba, oso basatia izan zen, oso sexista, e, irainiak jaso zituzten eta oso tratu mespe Eta horrelako e, egoerek ez dakit e, nola, nola erantzuten ari du herriak nola erantzuten ari duten mugimendu sozialek, horrelako egoeren aurrian ez dakit e, pizten diren gogoak horrera e, ba, egiteko, aldarrikatzen jarraitzeko, edo nola baiteko beldurrare baixa? Ba, eba, eba, eba, nik uste dut e, jendea gogutsu dabil e, egorari guelta mateko eta, eta kalea pilpikian dago, Egun hauetan bonoz ditut ikusi manifestazioak, baina igandean gertatukoaren arira e, Iaz dago sindikatu bat edo elkarterik bere iritzia plazaratu Eta jendea eskandalizatuta dago, esaten dute sekulan jania herrian horrelakorik gertatu izana Eta jendea oso aserre dago poliziaren jarrerarekin e, Izan ere esan beharra dago desfiletara protestatzen ajuntzen taldea E, ezin da karikaturizatu ba eskerreko gropuskulo batzuen bezala baiziketa herritar herritar normalak eta edozein herritarra jotenda eh zintzaien eporatu naiz eta poterearen aldetik beresketa hori egiten, saiatzen ari dira janean bertan zebarruan zegoen ikasle batek eh ba, e, ba, ikasle batzuk ba direnak elbarrituak, eta aurpildun em, gurpia, oza, sea, barkatu gurpildun aukian gainean iriltzen direnak, eta bera alkateren eta politiken aurrean pasatu zenean, ba, eskuarekin egin zien irain moduko edo mespetsu keino bat, esan eh, berra dago, ez dago bereizketa bat, esateko desfilan zaudenak, mutil jatorrak zirenak eta bestalian zaudenak bat zirela protestalari, e, betiko protestalaria. Erri guztia zegoen, eta bideotan azaltzen ben bezala, argi ikusten da, bat, zegoera ze bizizan. Boz, hondo, Juan, ba, mi esker e, Greziako azken berri hoiek gure rekartzea eta ez dakit e, zerbait gehiago nahi duzun e, esan amaitzeko? Momentu zez, egunero berriak izango ditugu, Bai, bitxik eribat, e, auta txona hautagaia e, hautagai gaia herri honetan, aurkitu dizkiegu indimedian jarri e, diren argazki batzuk, tipua homen joan zen oporretara Alemanian, eta bizitatu zuen ba, judutarrak bueno, eta hijituak eta homosexualak e, akatzeko, azuden, ba, elkarretatzeko ba, zelaiak edo zentruak, eta agertzen da iribarretzu... E, ba, jendean hola baita nola esaten zen egosteko edo, edo erretxeko horno e, baten aurrean ez eta agertzen da tipua iribarretzu e, farra, farra egiten horiko litz bezala mm -hmm. eta orain e, argazki hori ba, grezi osoan zikulatzen ari da oso ondo Juan, ba, mi eskerbeste behin ere eta horrengo bat arte Baale, oso ondo helo